Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu aliyetuongoza katika kulitafakari neno lake pamoja. Ninaamini kuna hatua nyingine nzuri tumepiga katika kumwamini na kumtegemea Mungu. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Maandiko katika kitabu cha Mithali sura ya 15 mstari wa tatu. Mithali 15 mstari wa tatu maandiko yanasema Macho ya Bwana yako kila mahali yakimchunguza mbaya na mwema. Macho ya Bwana yako kila mahali yakimchunguza mbaya na mwema. Ufunuo sura ya kwanza na mstari wa 14. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 14 tunaambiwa Macho ya Bwana yako kama mwali wa moto. Macho ya Bwana yako kama mwali wa moto. Maana yake yana nuru itoshayo kuona mambo yote hata yale yaliyogizani. Maana yake yana nuru itoshayo kuona mambo yote hata yale yaliyogizani. Mwimbaji Zaburi alilijua hilo akasema. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi ni ukimbie uso wako Kama ningepanda mbinguni wewe uko Ningefanya kuzimu kitanda changu wewe uko Ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho wa bahari Huko nako mkono wako utaniongoza Na mkono wako wa kume utanishika kama nikisema hakika giza litanifunika na nuru inizungukayo ingekuwa giza giza nalo halikufichi kitu bali usiku huangaza kama mchana giza na mwanga kwako Mungu ni sawasawa. Sawa. giza nalo halikufichi kitu bali usiku huangaza kama mchana giza na mwanga kwako ni sawasawa. Sawa. Nimesoma Zaburi 139 mstari wa saba hadi wa mbili. Rafiki mpendwa, tunapohitimisha tafakari hii tuliyopewa kwa kichwa kinachosema Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake ulipo yeye yupo. Ni muhimu kujua Mungu anaona mambo yote tunayowaza na tunayotenda. Ni muhimu kujua Mungu anaona mambo yote tunayowaza na tunayotenda tumeambiwa macho ya Bwana yako kila mahali yakimchunguza mbaya na mwema macho ya Bwana yako kila mahali yakimchunguza mbaya na mwema na kwa kuwa yeye ni Mungu wa haki hata yafumbia macho mabaya yetu kwa kuwa Mungu ni Mungu wa haki hata yafumbia macho mabaya yetu. Hapo ndipo tunapokumbushwa kujitakasa na kujinyenyekeza katika kuyatii maagizo yake ili ahadi zake njema zikapate kutimizwa katika maisha yetu. Hapa ndipo tunapokumbushwa kujitakasa na kujinyenyekeza katika kuyatii maagizo yake ili ahadi zake njema zikapate kutemezwa katika maisha yetu Tunapaswa kujiuliza Ninataka Mungu ajionyesheje kwangu? Ninataka Mungu ajionyesheje kwangu? Ninataka ajionyeshe mwenye fadhili au ninataka ajionyeshe mkaidi? Ninataka ajionyeshe mwenye fadhili au ninataka ajionyeshe, fadhili, au ninataka ajionyeshe mkaidi? imeandikwa katika Zaburi ya na 26 Zaburi na 26 Kwa mtu mwenye fadhili utakuwa mwenye fadhili. Kwa mkamilifu utajionyesha kwa mkamilifu. Kwake ajitakasaye utajionyesha kwa mtakatifu. Na kwa mpotofu utajionyesha kwa mkaidi. Kwa mtu mwenye fadhili utakuwa mwenye fadhili. Kwa mkamilifu, utajionyesha kwa mkamilifu kwake ajitakasae utajionyesha kwa mtakatifu na kwa mpotovu utajionyesha kuwa mkaidi na kwa mpotovu utajionyesha kuwa mkaidi rafiki mpendwa Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake ulipo yeye yupo Tujifunze sasa kujinyenyekeza chini ya mkono wake uliohodari kila siku. Yeye ameahidi kutukweza kwa wakati wake. Tujifunze kujinyenyekeza chini ya mkono wake Mungu uliohodari kila siku. Yeye ameahidi kutukweza kwa haka, kwa wakati wake. Tujizoeze kuzikiri ahadi zake kwa imani katika Kristo Yesu. Tukijua kwa uhakika Mungu ni mwaminifu aliyetuita kuingia katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Tujizoeze kuzikiri ahadi zake kwa imani. Katika Kristo Yesu tukijua kwa uhakika Mungu ni mwaminifu aliyetuita kuingia katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Imeandikwa hivyo katika Waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya kwanza na mstari wa tisa Tuombe Utukuzwe litukuzwe jina lako wewe niko ambaye niko Mungu mwaminifu kwa ahadi zako baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kutuita kuingia katika ushirika wa mwana wako Yesu Kristo ili lile agano la baraka ya Ibrahimu likapate kutimizwa kwetu. Asante kwa kuwa upo pamoja nasi na unaona yote tunayowaza na tunayotenda wala huhitaji kuambiwa na mtu. Asante kwa huruma na neema yako inayotufunika e Bwana hata pale tunapokukosea kwa kujua na hata kwa kutokujua Tunakushukuru kwa damu ya Yesu itoshayo kututakasa na kutuondolea hatia na udhalimu wote Liimidiwe jina lako milele Mungu leja neema na rehema kwa wote wanaokukimbilia wewe Tunajinyenyekeza chini ya mkono wako ulio hodari kwa imani e Bwana Tunaamini unaenda kutukweza na kutuinua kwa utukufu wa jina lako. Tunakiri uponyaji wa nafsi zetu na miili yetu kwa jina lako Yesu Kristo. Tunakiri kufunguliwa na kuwekwa huru mbali na nguvu za giza kwa mamlaka ya jina lako Yesu. Tunakiri kuinuliwa kiroho na kimwili kwa jina lako Yesu. Tunaona ushindi, tunaona nguvu, tunaona uzima, tunaona nuru kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataa kutumia vinywa vyetu kujilaani Tunachagua kutumia vinywa wetu kujibariki kwa kuzikiri ahadi zako Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu uletubariki kwa baraka zote za rohoni ndani ya Yesu Kristo. Nasi tunaamini tumebarikiwa milele. Jina lako litukuzwe Mungu shikai maagano. Wewe unailiangalia neno lako ili upate kulitimiza. Tunakutukuza na kukusifu na kukuabudu kwa jina la Yesu Kristo mokozi wetu. Kwa kwa ahadi zako zote njema zinaenda kutimizwa kwetu sasa na siku zote na hata milele katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo leo ni tarehe Agosti mwaka wa 2023. Na na Rafiki mpendwa, neno la Mungu limetuambia, macho ya Bwana yako kila mahali yakimchunguza yake mchunguza mbaya na mwema tujiulize unataka Mungu ajionyesheje kwako basi tutafute kwa wema na tukatae kwa wabaya damu ya Yesu Kristo ikaendelea tunenea mema kinyume cha mabaya yote sasa na siku zote na hata milele amen